פרק ב' ויאמר אלי בן אדם עמוד על רגליך ואדבר אותך ותבוא ויהי רוח כאשר דיבר אלי ותעמידני על רגלי ואשמע את מדבר אלי ויאמר אלי בן אדם שולח אני אותך אל בני ישראל אל גויים המורדים אשר מרדו בי, המה ואבותם פשעו בי עד עצם היום הזה, והבנים קשי פנים וחזקי לב, אני שולח אותך אליהם, ואמרת אליהם, כה אמר אדוני אלוהים, והמה אם ישמעו ואם יחדלו, כי בית מרי המה. וידעו כי נביא היה בתוכם. ואתה, בן אדם, אל תירא מהם, ומדבריהם אל תירא, כי סרבים וסלונים אותך, ואל עקרבים אתה יושב. מדבריהם אל תירא, ומפניהם אל תיחת, כי בתמרי המה. ודיברת את דברי עליהם, אם ישמעו ואם יחדלו, כי מרי המה. ואתה, בן אדם, שמע את אשר אני מדבר אליך. אל תהי מרי כבית המרי. פצה פיך ואכל את אשר אני נותן אליך. ואה והנה יד שלוחה אלי, והנה בוא מגילת ספר. ויפרוש אותה לפני, והיא כתובה פנים ואחור, וכתוב אליה כינים והגה, והיא.